Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 74 Peste un sfert de oră, camera Valentanei se redeschise și Contele de Montecristo Cristo reapăru. Era palid, cu privirea întunecată, cu inima grea, cu toate trăsăturile chipului său, de obicei atât de calm și de nobil, răvășite de durere. Montecristo ducea în brațe copilul căruia niciun ajutor nu-i mai putut să reda viața. El se lăsă într-un genunchi și îl depuse cu religiozitate lângă maicăsa, cu capul pe pieptul ei. Apoi, ridicându-se, plecă și, întâlnind un servitor pe scară, îl întrebă, Unde este domnul de Vilfor?" Servitorul, fără să răspundă, arătă cu mâna spre grădină. Montecristo coborâ pe peronul. Înainte spre locul arătat și-l văzu pe Vilfor cu o ocazma în mână, răscolind cu furie pământul în mijlocul servitorilor care le înconjurau. Nu-i nici aici!" strigă el. Nu-i nici aici!" și scormona mai departe. Monte Cristo se apropie și-i șopti cu un glas aproape umil. Domnule, v-ați pierdut un copil, dar..." Wilfor, îl întrerupse. El nici nu-l auzise, nici nu-l înțelesese. Am să-l regăsesc, spunea procurorul. Degeaba pretindeți că nu e aici. Am să-l regăsesc, chiar de ar fi să caut până în ziua de apoi. Monte Cristo se dădu înapoi apoi îngrozit. "Vai", spuse el. "A nebunit." Și ca și cum s-ar fi temut că zidurile casei blestemate să nu se prăvălească peste el, Monte Cristo se năpusti în stradă. Îndoindu-se pentru prima dată că avusese dreptul să facă ce făcuse Ajunge, nu mai vreau așa", spuse el Să-l salvăm pe cel din urmă!" Reîntorcându-se acasă, Mante Cristo îl întâlni pe Maximilian Care rătăcea prin locuința din Champelize Tăcut ca o umbră care așteapte momentul fixat de Dumnezeu Ca să reintre în mormânt Pregătește-te, Maximilian!" – Îi spuse el zâmbind. – Mâine părăsim Parisul. – Nu mai aveți nimic de făcut aici? – întrebă Morel. – Nu, răspunse Monte Cristo. – Și dea Domnul să nu fie prea mult ce am făcut. Capitolul 35. Plecarea Evenimentele petrecute preocupau întregul Paris. Emanuel și soția sa și le povesteau cu o uimire firească în salonașul lor din strada Meslei. Ei făceau o legătură între cele trei nenorociri, tot atât de năprasnice pe cât de neașteptate, care se abătusă asupra lui Morser, a lui Danglar și a lui Vilfor. Maximilian, venit să le facă o vizită, îi asculta sau, mai bine zis, asista la discuția lor, Cufundat în nepăsarea lui obișnuită. Într-adevăr, spunea Julie, s-ar zice, dragă Emanuel, că toți bogătașii aceștia, atât de fericiți ieri, Uitaseră partea duhului rău în calculul pe care își întemeiaseră bogăția, fericirea și respectul cuvenit. Iar duhul, ca o zânărea din poveștile lui Perrault, Nepoftită la vreo nuntă sau la vreun botez, s-a ivit pe neașteptate ca să se răzbune pentru uitarea aceasta. Câte nenorociri!" spunea Emanuel gândindu-se la morsări și la danglar. Câte suferințe!" spunea Julie, aducându-și aminte de Valentan, căreia din instinct femeiesc nu voia să-i pomenească numele în fața lui Maximilian. Dacă Dumnezeu i-a lovit, spunea Emanuel, asta e doar fiindcă Dumnezeu, care este bunătatea supremă, n-a găsit în trecutul lor nimic vrednic să le micșoreze pe deapsa. Înseamnă că toți oamenii aceștia erau blestemați. Nu cumva ești prea îndrăzneț în judecata ta, Emanuel? întrebă Julie. Când tata cu pistolul în mână era gata să-și zboare creierii, dacă cineva ar fi spus așa cum spui tu acum, omul acesta și-a meritat pedeapsa, acel cineva nu s-ar fi înșelat, oare? Da, dar Dumnezeu n-a îngăduit ca tata să-și dea sufletul, după cum n-a îngăduit ca Abraham să-și jertfească fiul. Și patriarhului și nouă ne-a trimis un înger care a tăiat, la jumătatea drumului, aripile morții. Abia terminase Emanuel de rostit aceste cuvinte când se auzi soneria. Semnalul dat de portar arăta că sosise un oaspete. Aproape în aceeași clipă, ușa salonului se deschise și în prag i vii contele de Monte Cristo. Cei doi tineri scoaseră un strigăt de bucurie. Maximilian și înalță capul și apoi îl coborâ iar. Maximilian spuse Montecristo, fără să pară că observă feluritele impresii pe care venirea lui le producea asupra gazdelor. Am venit să te iau." Să mă luați?" întrebă Morel, ca trezindu-se dintr-un vis. Da," răspunse Montecristo. Nu neînțelesesc să răm să te iau și nu te preveni să-mi să fii gata?" Iată-mă," spuse Maximilian. Veni să-mi doar să le spun rămas bun la ai mei. Dar unde plecați, domnule Conte?" Întrebă Julie. Mai întâi la Marsilia, doamnă." La Marsilia?" Repetară împreună cei doi tineri. Da, și vă iau fratele cu mine." Vai, domnule Conte," se rugă Julie, să ni-l aduceți înapoi vindecat." Maximilian se întoarse ca să nu se vadă că se înroșise. Va să zic că v-ați dat seama că e suferind." Întrebă Contele Da, răspunse Julie. Și mă tem să nu-i fie urât cu noi Am să-l distrez Făgădui Contele Sunt gata, domnule Spuse Maximilian Adio, dragii mei Adio, Emanuel Adio, Julie. Cum adio? Strigă Julie. Pleci așa în grabă, fără pregătiri, fără pașaport? Amânările sporesc mâhnirea despărțirilor Spuse Montecristo. Cred că Maximilian a avut grijă de toate. Îl sfătui să, să nu le uite. Îmi iam pașaportul, iar bagajele sunt pregătite, răspunse Maximilian cu liniștea lui monotonă. Foarte bine, zâmbi Montecristo. După asta se cunoaște exactitatea unui vrednicostaș. Și dumneavoastră ne părăsiți așa dată? întrebă Juli. Nu ne mai dăruiți măcar o zi, măcar o oră? Tresura mă așteaptă la poartă, doamnă. Peste cinci zile trebuie să fiu la Roma. Dar Maximilian nu merge la Roma? întrebă Emanuel. Merg oriunde îi va place conte lui să mă ducă, răspunse Morel, zâmbind trist. Îi aparțin pentru încă o lună. Vai, cum vorbește domnule Conte? Maximilian mă însoțește răspunse contele cu blândețea lui convingătoare. Și să n-aveți nicio grijă." Adio, surioară," repetă Maximilian. Adio, Emanuel." Îmi rănește inima cu nepăsarea lui," spuse Julie. Maximilian, Maximilian, tu ne-a ascuns ceva." Ba deloc," făcu Montecristo. O să-l vedeți revenind vesel, râzând voios." Maximilian se uită la Conte pe jumătate disprețuitor, pe jumătate atâțat. Hai, îl îndemnă Montecristo. Înainte de a pleca, domnule Conte, spuse Julie, Îngăduiți-mi să vă spun tot ce e în ziua aceea, doamnă, răspunse Montecristo apucându-i amândouă mâinile. Tot ce îmi veți spune nu va prețui niciodată cât prețuiește ce vă citesc în ochi, ce va gândiți sufletul și ce a simțit inima mea. Ar fi trebuit să plec fără să vă revăd, ca binefăcătorii din Romane, dar virtutea aceasta ar fi fost peste puterile mele, fiindcă sunt un om slab și vanitos și fiindcă privirea umedă, voioasă și duioasă a semenilor mei îmi face bine. Acum plec, ducând egoismul până la vă spune, nu mă uitați, prieteni, căci pe semne nu mă veți mai revedea niciodată. Să nu vă mai revedem? exclamă Emanuel în timp ce două lacrimi mari se scurgeau pe obrajii Juliei. Să nu vă mai revedem? Așadar nu un om, ci un zeu ne părăsește? Și zeul acesta se va înălța la ceruri după ce s-a ivit pe pământ ca să facă binele? Nu vorbi așa, răspunse repede Monte Cristo. Să nu spuneți niciodată asta, prieteni. Zeii nu fac niciodată rău. Ei se opresc acolo unde vor să se oprească. Nu e mai puternică întâmplarea decât ei, ci din potrivă. Ei o stăpânesc. Nu, Emanuel. Eu sunt un om, iar admirația dumitale e la fel de nedreaptă pe cât sunt de profanatoare cuvintele. Și apăsându-și buzele pe mâna Juliei, în timp ce tânăra îi se aruncă la piept, el îi întinse cealaltă mână lui Emanuel. Apoi, smulgându-se din casa aceasta, cuib plăcut al cărui oaspete era fericirea, el îl făcuse să urmeze cu un semn pe Maximilian, fără voință, nepăsător și deznădăjduit, cum era de când murise Valentan. Redați-i bucuria fratelui meu, îi șopti Julii la ureche. montecristo îi strânse mâna așa cum i-o strânsese cu 11 ani mai înainte pe scara ce ducea la cabinetul lui Morel. Tot mai ai încredere în simbat marinarul? O întrebă el zâmbind. Da, da. Atunci dorm liniștită și încredete în domnul. După cum am spus, diligența aștepta. Patru cai viguroși își zbârleau amele și loveau cu nerăbdare pavajul. La capătul peronului, Ali aștepta și el cu obrazul lucind de sudoare. Nubianul părea că făcuse o cursă lungă. Ea spune," îl întrebă Montecristo în limba arabă. Ai fost la bătrân?" Ali făcusem că da. Și ei desfăcut scrisoarea sub ochi, așa cum îți poruncisem?" Da," făcu sclavul plin de respect. Și ce-a spus? Sau mai bine zis, ce-a făcut?" Ali se așeză în lumina așa fel ca stăpânul său să-l poată vedea și, imitând cu inteligența lui devotată înfățișarea bătrânului, închise ochii cum făcea noartie când voia să spună da. Bine, înseamnă că primește," spuse Monte Cristo. Să plecăm." Abia lăsă să-i scape cuvintele acestea cătrăsura sura și porni, iar caii făcură să-i o sumedenie de scântei pe pavaj. Maximilian se așeză în colțul său fără să spună un cuvânt. Astfel, trecu o jumătate de ceas, apoi caleașca se opri pe neașteptate. Monte Cristo trăsese șnurul de mătase legat de degetul lui Ali. Nubianul coborî și deschise ușița. Noaptea scânteia de stele. Ajunseseră la înălțimea de la Viljuif, pe platoul de unde Parisul ca o mare întunecată, își frământă milioanele de lumini care par niște talazuri fosforescente Talazuri cu adevărat, mai zgomotoase, mai pătimașe, mai mișcătoare Mai furioase, mai lacome decât ale oceanului mâniat Valuri care nu cunosc liniștea ca și cele ale uriașei mări Valuri care se izbesc mereu, spumegă mereu și înghit mereu Monte Cristo rămase singur și, la un semn al mâinii lui, trăsura se depărtă cu vreo câțiva pași. Atunci Montecristo privi multă vreme cu brațele încrucișate pe piept, cuptorul acesta unde se topiseră, se răsuciseră și se modelaseră toate gândurile ce se napustesc din hăul clocotitor, ca să frământe o lume. Apoi, pe când își țintise privirea puternică asupra Babilonului acestuia, care îi face să viseze și pe poeții religioși, ca și pe materialiștii ironici, el murmură înclinându-și capul și împreunându-și mâinile ca pentru rugăciune. Cetate uriașă! Iată mai puțin de șase luni de când ți-am trecut pragul. Cred că Duhul lui Dumnezeu m-a adusese aici și mă ia acum triumfător. Taina prezenței mele între zidurile tale i-am încredințat-o lui Dumnezeu. El singur mi-a putut citi în inimă. Numai el știe că plec fără ură și fără trufie, dar nu fără păreri de rău. Numai el știe că n-am folosit nici pentru mine, nici pentru scopuri zadarnice, puterea pe care mi-a încredințat-o. Cetate uriașă, în sânul tău fremătător am găsit ce căutam. Ca un mâner nerăbdător ți-am răscolit măruntaiele ca să scot răul la iveală. Acum opera mea e îndeplinită, misiunea mea e sfârșită. Acum tu nu mai poți oferi nici bucurii și nici dureri. Adio, Paris! Adio! Privirea lui se mai plimbă un timp peste câmpia netedă nesfârșită, asemenea privirii unui duh al nopții. Apoi, trecându-și mâna pe frunte, Monte Cristo se urcă din nou în trăsura care se închise în urma lui și pieri curând de cealaltă parte a înălțimii, într-un vârtej de praf și de zgomote. Mai făcură două leghe fără să rostească un singur cuvânt. Morel visa. Monte Cristo îl privea visând. Maximilian, întrebă Monte Cristo, îți pare rău că m-ai urmat? Nu, domnule Conte. Dar să părăsesc Parisul. Dacă aș fi crezut că fericirea te așteapte la Paris, te-aș fi lăsat acolo." La Paris se odihnește Valentan. A părăsi Parisul însemnează a o pierde încă o dată. Maximilian," spuse Montecristo, Prietenii pe care i-am pierdut nu se odihnesc în țărână. Ei sunt înmormântați în inima noastră și Dumnezeu a voit așa ca să-i putem avea veșnic lângă noi." Și eu am doi prieteni care mă însoțesc astfel întotdeauna. Unul dintre ei este cel ce mi-a dat viața, celălalt este cel ce mi-a dat inteligența. Duhul lor, al amândorura, trăiește în mine. În clipele de îndoială le cer sfatul, iar dacă fac vreun bine, asta se datorește numai sfaturilor lor. Întreabă-ți inima, Maximilian, dacă trebuie să-mi arăți mai departe un chip atât de răutăcios. Prietene, răspunse Maximilian, glasul inimii mele e cu desăvârșire trist și nu-mi făgăduiește decât nenorociri. Numai cei slabi văd totul ca printr-o pânză neagră. Sufletul își deschide singur orizonturile. Pentru că sufletul îți e întunecat, el îți arată un cer noros. Asta s-ar putea să fie adevărat, răspunse Maximilian, și recăzând visare. Pălătoria urma cu viteza aceea minunată, care era una dintre puterile contelui. Orașele treceau ca niște umbre de-a lungul drumurilor lor. Arborii scuturați de primele răbufniri ale toamnei, păreau că le ies înainte ca niște uriași cu părul vâlvoi și o luau la goană de îndată ce îi întâlneau. În dimineața celei de-a doua zile, ei sosiră la șalon, unde îi aștepta vaporul cu aburi al contelui. Fără să piardă o clipă, trăsura a fost dusă pe bord. Cei doi călători fură astfel îmbarcați. Vaporul era croit pentru curse. S-ar fi zis că e o pirogă indiană. Cele două roți ale sale păreau două aripi care atingeau apa ca păsările călătoare. Până și Maximilian simțea un fel de bețea a vitezei și uneori vântul care îi juca prin păr, părea gata să-i alunge pentru o clipă norii de pe frunte. Cât despre Monte Cristo, pe măsură ce se depărta de Paris, o seninătate aproape supraomenească părea că îl învăluie ca o aureolă. S-ar fi zis că e un exilat care se reîntoarce în patrie. Curând, Marsilia albă, călduță, vie, Marsilia, sora mai mică a tirului și a Cartaginei și care le-a urmat la domnia asupra Mediteranei, Marsilia, cu atât mai tânără cu cât îmbătrânește mai mult, li se-i vin în fața ochilor. Pentru amândoi ea însemna o priveliște plină de amintiri, cu turnul ei rotund, cu fortul Saint-Nicola, cu primăria lui Piuje, cu portul pe ale cărui cheiuri de cărămizi se jucaseră amândoi în copilărie. De aceea, de comun acord, se opriră amândoi la Canebier. O corabie pleca spre Alger. Lăzile, pasagerii îngrămădiți pe punte, mulțimea rudelor și prietenilor care își spuneau adio, strigau sau plângeau, priveliște emoționantă chiar pentru cei ce o văd zilnic, mișcarea aceasta nu putu să-i scoată lui Maximilian din cap o idee care îi venise încă din clipa când pusese piciorul pe les pe zile largi ale cheiului. Iată, spuse el apucându-l pe Monte Cristo de braț. Iată locul unde s-a oprit tata când faraonul a intrat în port. Aici, bietul om pe care l-ați salvat de la moarte și de la dezonoare, s-a aruncat în brațele mele. Simt încă și acum urma lacrimilor lui pe obrazul meu. Și nu plângea numai el. Plângeau o mulțime de oameni văzându-ne. Cristo zâmbi. Eram și eu, colo, spuse el, Arătându-i lui Maximilian colțul unei străzi Pe când spunea aceasta și în direcția arătată de conte Se auzi un geamăt și văzură o femeie care făcea semne unui călător urcat pe o corabie gata de plecare Femeia era voalată Monte Cristo o urmări din ochi cu o tulburare pe care Maximilian ar fi observat o lesne Dacă spre deosebire de conte, el nu și-ar fi ațintit privirea asupra corabiei Doamne!" strigă Maximilian, nu mă înșel!" Tânărul care face semne de bun rămas! Tânărul acela în uniformă e Albert de Morser!" Da!" spuse Montecristo, îl recunoscusem și eu!" Cum are? Doar vă uitați în partea cealaltă!" Montecristo zâmbia așa cum zâmbea când nu voia să răspundă și ochii lui se îndreptară din nou spre femeia voalată care dispărea după colțul străzii. Dragă prietene," spuse el întorcându-se spre Maximilian, n-ai nimic de făcut pe meleagurile astea?" Am doar să plâng pe mormântul tatălui meu," răspunse Maximilian cu glasul sugrumat. Bine, du-te și așteaptă-mă acolo, am să viu și eu." Mă părăsiți?" Da, și eu am o datorie pioasă de îndeplinit." Maximilian își lăsă mâna să-i cadă în mâna pe care i-o întindea Montecristo. Apoi, cu o mișcare a capului de o tristețe cu neputință de redat, el se despărți de Monte Cristo și se îndreptă spre partea răsăriteana a orașului. Montecristo lăsă să se depărteze, rămânând locului până ce nu-l mai zări, apoi porni spre aleile Melan cu gândul să revadă căsuța pe care cititorii o cunosc încă de la începutul povestirii. Clădirea se mai înalța încă pe umbroasele alei de tei, unde obișnuiesc să se plimbe marsiliezii neocupați. Zidurile din piatră îngălbenite de soarele arzător al sudului erau acoperite cu perdele lungi de viță care și încrucișeau brațele negrite și ciopărțite de vreme. Două trepte de piatră, tocite de pași, duceau la poarta făcută din trei scânduri care, deși în fiecare an, pe vremea căldurilor, se depărtau una de alta, nu fuseseră niciodată chituite sau vopsite și așteptau cu răbdare vremea umedă ca să se apropie din nou. Casa, frumoasă cu toată vechimea ei, veselă cu toată aparenta ei sărăcie, era aceeași în care locuise altădată bătrânul Dantez. Dar bătrânul locuise la mansardă, iar Monte Cristo îi pusese acum la dispoziție lui Mercedes întreaga clădire. Acolo intră femeia cu văl lung pe care Monte Cristo o văzuse plecând de lângă corabia gata să pornească în larg. Ea închise ușa tocmai în clipa când el se ivea în colțul unei străzi, așa încât o văzu dispărând aproape de îndată ce dădu cu ochii de ea. Pentru Monte Cristo, treptele tocite erau cunoștințe de demult. El știa mai bine decât oricine să deschidă poarta veche, a cărei clanță era prinsă pe dinăuntru cu un cui cu floare mare. De aceea Monte Cristo intră fără să bată, fără să se anunțe, ca un prieten, ca unul de-al casei. La capătul unei alei pavate cu cărămizi se întindea o grădiniță plină de căldură, de soare și de lumină. Aici, la locul arătat, Mercedes găsise banii pe care, din delicatețe, Monte Cristo spusese că îi pusese acolo încă de acum 24 de ani. Din pragul porții se zăreau primii arbori ai grădinii. Ajuns în prag, Monte Cristo auzi un suspin care semăna a geamăt. Își îndreptă privirile spre locul de unde auzise geamătul și sub oboltă de asomie cu frunze dese și cu flori lungi purpurii, el o zări pe Mercedes, stând aplecată și plângând. Mercedes își ridicase vălul. Singură în fața cerului, cu obrajii ascunși în palme, ea a dăduse liber liber suspinelor și gemetelor pe care și le stăpânise atâta vreme față de fiul ei. Monte Cristo înainte, cu câțiva pași nisipului scârței sub tălpi. Mercedes înălță privirea și, văzând un bărbat în fața ei, țipă speriată. Doamnă," spuse Monte Cristo, n-am puterea să-ți aduc fericire, dar îți dăruiesc alinare. Vrei să o primești ca venind din partea unui prieten?" Sunt cu adevărat tare nefericită," răspunse Mercedes, singură pe lume. Nu-l mai aveam decât pe alber și el m-a părăsit." A făcut bine, doamnă, și e un om de inimă. A înțeles că toți datorează un tribut patriei. Unii îi datorează talentul lor, alții munca lor. Unii îi datorează truda, alții sângele. Rămânând cu dumneata și-ar fi tocit viața devenită nefolositoare și n-ar fi putut să se obișnuiască cu suferințele mamei sale. Ar fi devenit dușmanos din pricina neputinței. Așa va deveni mare și puternic, luptând împotriva restriștii pe care și-o va schimba noroc Lasă-l să dobândească iar viitorul pentru amândoi Îmi îngădui să-ți făgăduiesc că va fi în mâini sigure Vai, răspunse Mercedes, clătinând cu mâhnire din cap De norocul despre care vorbești și pentru care îl rog din adâncul sufletului pe Dumnezeu să îi îl dăruiască Eu n-am să mă bucur S-au frânt atâtea lucruri în mine și în jurul meu, încât îmi simt mormântul aproape Ai făcut bine, domnule Conte, apropiindu-mă de locul unde am fost atât de fericită Acolo unde ai fost fericită, acolo trebuie să mori Toate cuvintele dumitale, doamnă, îmi mâhnesc și mi-ard inima Cu atât mai mult cu cât ai dreptate să mă urăști Eu ți-am cauzat tot răul de ce oare nu mă plângi în loc să mă învinovățești? Așa mi-ai sporit nefericirea. Să te urăsc, să te învinovățesc pe dumna ta, Edmon, să-l urăsc, să-l învinovățesc pe omul care a salvat viața fiului meu. Uită-te la mine și ai să vezi dacă am măcar vreo umbră de dojană. Monte Cristo își ridică privirea și o opri asupra lui Mercedes, care, ridicându-se pe jumătate, îi întindea amândouă brațele. Privește-mă, continuă ea cuprinsă de o tristețe adâncă. Astăzi poate oricine să-mi îndure lucirea ochilor. Nu mai e timpul când îi zâmbeam lui Edmond Dantes, care m aștepta sus, la fereastra mansardei acesteia, unde locuia bătrânul lui tată. S-au scurs de atunci multe zile dureroase și ele au săpat o prăpastie între mine și vremea aceea. Nu te învinovățesc, Edmon, nu, nu te urăsc, prietene. Pe mine mă învinovățesc și mă urăsc, nemernică ce sunt, ea împreunându-și mâinile și înălțându-și ochii spre cer. Am fost pedepsită. Aveam credință, nevinovăție, dragoste, aceste trei haruri îngerești. Și netrebnica ca de mine m-am îndoit de Dumnezeu." Monte Criston a cu un pas și întinse mâna tăcut. Nu," spuse ea trăgându-și mâna cu blândețe, Nu, prietene, nu mă atinge. Mai ai cruțat și totuși, dintre toți cei pe care i-ai lovit, eu eram cea mai vinovată. Toți ceilalți au fost îmboldiți de ură, de lăcomie, de egoism. Numai eu m-am purtat așa din lașitate." Ei doreau, eu mă temeam. Nu, nu-mi strânge mâna, Edmon. Te gândești să-mi spui vreun cuvânt de alinare? Simt asta. Nu mi-l spune. Păstrează-l pentru alta. Eu nu sunt vrednică de el. Iată, i-aș descoperi fața pe deplin. Iată, suferința mi-a albit părul. Ochii mei au vărsat atâtea lacrimi încât s-au înconjurat de cearcă vinete, Fruntea mi s-a brăzdat. Tu, din potrivă, Edmon, ai rămas tot tânăr, tot frumos, tot mândru. Și asta din pricină că ți-ai păstrat credința, că ai avut putere, că te-ai încrezut în Dumnezeu și că Dumnezeu te-a sprijinit. Eu am fost lașă, mi-am renegat dragostea, iar Dumnezeu m-a părăsit. Și iată-mă! Mercedes izbucni în lacrimi. Inima ei de femeie se frângea în fața amintirilor. Montecristo îi lua mâna și o sărută cu respect. Dar ea simțit că sărutului e rece, asemănător sărutului depus pe mâna de marmură a statuii unei sfinte. Există vieți predestinate cărora o primă greșeală le zdrobește tot viitorul, continua ea. Eu te-am crezut mort. Și ar fi trebuit să mor și eu, căci la ce mi-a folosit să port veșnic în inima doliul după tine? Doar ca să fac o femeie de 50 de ani dintr-o femeie de treizeci și nouă, și atâta tot. La ce mi-a folosit că, recunoscându-te numai eu dintre toți, n-am putut decât să-mi salvez fiul? N-ar fi trebuit să-mi salvez de asemenea bărbatul pe care mi-l luasem drept soț, oricât de vinovat ar fi fost el? Și totuși l-am lăsat să moară Doamne, ce spun? Am ajutat la moartea lui prin lașa mea lipsă de simțire Prin disprețul meu, neamintindu-mi, nevoind să-mi amintesc Că pentru mine se făcuse el sperjur și trădător Și la ce folosește că mi-am însoțit fiul până aici Dacă aici l-am părăsit Dacă l-am lăsat să plece singur Dacă l-am lăsat pradă pământului nesățios al Africei Îți spun că am fost lașă Mi-am renegat dragostea și ca toți renegații Aduc nenorocire tuturor celor din preajma mea Nu, Mercedes, spuse Monte Cristo Nu, trebuie să te crezi mai bună Nu, ești o femeie nobilă și sfântă Și mai dezarmat prin suferința ta Dar în a mea, nevăzut, necunoscut, mâniat Se afla Dumnezeu eu n-am fost decât trimisul lui, iar el n-a voit să oprească fulgerul pe care îl aruncasem. Îl iau ca martor pe Dumnezeu, la picioarele căruia mă prosternez în fiecare zi de zece ani încoace. Îl iau ca martor că ți-am jertfit viața mea și că odată cu ea ți-am jertfit și toate planurile pe care le aveam. Dar îți spun cu mândrie, Mercedes, că Dumnezeu avea nevoie de mine și am trăit. Cercetează trecutul, cercetează prezentul, încearcă să ghicești viitorul și vezi dacă eu nu sunt o înaltă a lui Dumnezeu. Cele mai groaznice nenorociri, cele mai cumplite suferințe, părăsirea de către toți cei ce mă iubeau, persecutarea din partea celor ce nu mă cunoșteau, iată care a fost prima parte a vieții mele. Apoi, pe neașteptate după captivitate, singurătate și mizerie, Aerul, libertatea, o avere atât de orbitoare, de uluitoare și de nemărginită, încât numai dacă aș fi fost orb, aș fi putut să nu-mi dau seama că Dumnezeu mi-o trimetea pentru niște scopuri atât de mărețe. De atunci, bogăția aceasta mi s-a părut că are o menire sfântă. De atunci, nu m-am mai gândit nicio clipă la viața căreia tubiată femeie, ei gustat uneori dulceața. N-am mai avut niciun ceas de liniște. Mă simțeam în ca norul de foc, coborând prin cer ca să ardă cetățile blestemate. Asemenea, capitanilor aventuroși ce se îmbracă pentru o călătorie primejdioasă sau plănuiesc o expediție periculoasă, îmi pregăteam merindele, îmi încărcam armele, îmi adunam mijloacele de atac și de apărare, deprinzând mi trupul cu încercările cele mai cumplite, Deprinzându-mi sufletul cu loviturile cele mai aspre Obișnuindu-mi brațul să ucidă, ochii să privească suferința Gura să zâmbească la priveliștea cea mai îngrozitoare Din bun, încrezător și uitător cum eram M-am făcut răzbunător, prefăcut rău Sau mai curând nepăsător ca surda și oarba ursită Atunci m-am năpustit pe calea ce mi era deschisă am străbătut spațiul și am ajuns la țintă. Nenorocire celor întâlniți în drum. Ajunge, spuse Mercedes. Ajunge, Edmond. Fii sigur că aceea care te-a putut recunoaște, singura din toată lumea, tot ea te-a putut și înțelege. Dar, Edmond, femeia care a știut să te recunoască, aceea care te-a putut înțelege, femeia aceasta, chiar dacă ai întâlnit-o în cale și ai sfărâmat-o ca pe un ciob, tot a trebuit să te admire. După cum între mine și trecut s-a căscat o prăpastie și între tine și ceilalți oameni există o prăpastie, iar cel mai groasnic chin pentru mine, îți spun, este să fac o comparație, căci nimic în lume nu prețuiește cât tine, nimic nu ți se aseamănă. Și acum spune-mi adio, Edmon, și să ne despărțim. Înainte de a te părăsi spunem ce dorești, Mercedes?" Întrebă Monte Cristo. Nu doresc decât un lucru, Edmond. Fericirea fiului meu! Roagă-te Domnului care ține viețile oamenilor în mâinile sale să înlăture moartea din preașma lui. De rest, voi avea eu grijă." Mulțumesc, Edmond. Dar pentru tine, Mercedes?" Eu n-am nevoie de nimic. Trăiesc între două morminte." Unul este al lui Edmond Dantes, mort de atâta vreme. Îl iubeam. Cuvântul nu se mai potrivește pe buzele mele veștejite, dar inima aș mai amintește încă și pentru nimic în lume n-aș să pierd amintirea aceasta a inimii. Celălalt este mormântul omului pe care Edmond Dantes l-a ucis. Aprob uciderea, dar trebuie să mă rog pentru mort. Fiul tău va fi fericit, repetă contele. Atunci și eu voi fi, atât cât mai pot fi fericită. Dar, în sfârșit, ce ai să faci?" Mercedes zâmbi cu tristețe. Dacă ți-aș spune că voi trăi aici ca Mercedes de altă dată, adică muncind, nu mai crede. Nu mai știu decât să mă rog, dar n-am nevoie să muncesc. Banii pe care i-ai îngropat au fost găsiți acolo unde mi-ai spus." Oamenii vor cerceta cine sunt, se vor întreba ce fac, nu vor ști cum trăiesc, dar ce are a face? Asta ne privește numai pe Dumnezeu, pe tine și pe mine. Mersetes, spuse Montecristo, nu te dojenesc, dar ai exagerat jertfa lepădând toată averea strânsă de morser. Jumătate din ea se datora economiei și străduinței tale. Înțeleg ce îmi propui, dar nu pot să primesc. Nu m-ar lăsa fiul meu. Și eu mă voi feri să fac ceva pentru dumneata fără voia lui Albert de Morser. Am să aflu ce are de gând și am să mă supun planurilor lui. Dar dacă primește ce vreau eu să fac, ai să-i urmez pilda fără silă? Știi, Edmond, că eu nu mai gândesc. Nu mai am altă hotărâre decât aceea de a nu lua nicio hotărâre. Dumnezeu m-a zgâlțuit atât în furtunile Lui, încât mi-am pierdut voința. Mă simt în mâinile Lui ca o pasăre în ghearele unui vultur. Dacă trăiesc, înseamnă că El nu vrea să mor. dacă îmi va trimite ajutoare, înseamnă că El va voi și le voi primi. Ia seama, spuse Montecristo, nu așa trebuie să-L iubești pe Dumnezeu. El vrea să-I înțelegi și să-I discuți puterea. De asta ne-a lăsat liberul arbitru. Nefericitule, strigă Mercedes, nu vorbi așa. Dacă aș crede că Dumnezeu mi-a dat puterea de a lua hotărâri, ce mi-ar mai rămâne ca să pot scăpa de deznădejde? Monte Cristo păli ușor și își plecă fruntea, zdrobit de izbucnirea aceasta a durerii. Nu vrei să-mi spui la revedere? Făcu el întinzându-i mâna. Din potrivă, îți spun la revedere," răspunse Mercedes, arătându-i solemnă cerul. Și asta ca să dovedesc că încă mai sper." Și după ce atinse mâna lui Monte Cristo cu mâna ei tremurătoare, Mercedes urcă în grabă scara și dispărut din ochii contelui. Atunci Monte Cristo ieși cu pași încet în stradă și porni spre port. Dar Mercedes nu-l văzut depărtându-se, deși se afla la fereastra odăiței bătrânului Dantes. Ochii ei căutau în zare corabia cei ducea fiul pe întinderea mării. E adevărat că glasul ei, fără voie parcă, șoptea încet de tot. Edmon! Edmon! Edmon! Capitolul 36. Trecutul Monte Cristo ieși cu sufletul adânc măhnit din casa unde o lăsa pe Mercedes, pe care, după toate probabilitățile, nu avea să o mai revadă niciodată. De la moartea lui Eduard, o mare schimbare se săvârșise în el. Ajuns la culmea răzbunării, pe povârnișul domol și întortocheat pe unde urcase, zărise de cealaltă parte a crestei prăpastie a îndoielii. Mai mult decât atât! Convorbirea cu să îi trezise atâtea amintiri în inimă, încât amintirile acestea aveau ele înșile nevoie să fie înfrânte. Un om cu firea lui Monte Cristo nu putea pluti multă vreme în melancolia care poate face să trăiască mințile obișnuite, dându-le o aparență de originalitate, dar care ucide sufletele superioare. Contele își spuse că din moment ce ajunsese aproape până la a se mustra singur, Trebuia să-i se fi strecurat o greșeală în calcule. Nu privesc bine trecutul și pe semne că nu mă înșel chiar într-atâta. Cum, continuă el, scopul meu să fi fost oare nesăbuit? Să fi mers oare de zece ani pe o cale greșită? O oră să fie de ajuns ca să-i dovedească arhitectului că opera tuturor nădejdilor lui era, dacă nu imposibilă, cel puțin nelegiuită? Nu vreau să mă obișnuiesc cu ideea asta. Ea m-ar putea nebuni. Judecății mele de acum îi lipsește cântărirea exactă a trecutului, fiindcă revăd trecutul de celălalt capăt al zării. Într-adevăr, cu cât înaintez trecutul, asemănător peisajului pe care îl străbați, se șterge pe măsură ce se depărtează. Mi se întâmplă și mie ce li se întâmplă oamenilor care se rănesc în vis Ei își văd și își simt rana, dar nu-și amintesc când și-au făcut-o Hai, omule renăscut, bogătaș plin de ciudățenii, om care dorm cu ochii deschiși, vizionarule atotputernic, milionarule de neînvins Mai uită-te odată pe drumul funest al vieții nenorocite și flămânde mai treci din nou pe căile unde te-a împins ursita, te-a mânat nenorocirea și te-a primit deznădejdea. Prea multe diamante, prea mult aur și prea multă fericire lucesc acum în apele oglinzii în care monte Cristol privește pe Dantez. Înlătură diamantele, mânjește aurul, șterge razele. Bogatule, regăsește-l pe cel sărac. Omule liber, regăsește-l pe deținut. Reînviatule, Regăsește cadavrul!" Și tot spunându-și astfel, Monte Cristo mergea de-a lungul străzii Cheser. Era aceeași stradă pe unde cu douăzeci și patru de ani înainte fusese dus de pasnici tăcuți și nocturni. Casele cu aspect voios și însuflețit, în noaptea aceea fusese întunecate mute și închise. Și totuși sunt aceleași!" murmură Monte Cristo. Atâta doar că atunci era noapte, iar acum e ziua în amiaza mare. Soarele e cel ce le luminează și le înveselește pe toate. Munte Cristo coborî din strada Saint-Laurent și înainte spre depozitul portului. Din locul acesta fusese embarcat atunci. O luntre de plimbare cu un baldachin de pânză trecea pe aproape. Monte Cristol strigă pe cârmaci, care vâsli îndată spre el cu graba aluntrășilor când simt că eros de parale bune. Vremea era minunată. Călătoria fu o adevărată plăcere. La orizont, soarele roșu și învăpăiat cobora în valurile care se împurpurau în apropierea lui. Marea netedă ca o oglindă. Se încrețeau uneori sub salturile peștilor care, urmăriți de vreun dușman ascuns, se zvârleau din apă ca să-și regăsească scăparea în aer. În sfârșit, în zare se văzură trecând luntrile pescarilor, albe și grațioase ca niște pescăruși, sau corăbiile de comerț încărcate cu marfuri pentru Corsica sau pentru Spania. Dar cu tot cerul senin, cu toate bărcile grațioase, cu toată lumina aurie care inunda priveliștea, Monte Cristo, înfășurat în mantie, își amintea rând pe rând toate amânintele groasnicei sale călătorii. Lumina mică și singuratică lucind la catalani, priveliștea castelului Dif, care îi arătase unde îl duceau, lupta cu jandarmii atunci când voise să se arunce în mare, deznădeștea când se simțise învins și țeava rece a carabinei simțită pe tâmplă ca un inel de gheață. Încetul cu încetul, asemenea izvoarelor secate de arșiță, care atunci când se adună norii toamnei se umezesc puțin câte puțin și încep să țâșnească picătură cu picătură, simți și contele de Monte Cristo cum îi țișnește în piept, vechea fiere revărsată care pe timpuri îi înnecase inima lui Edmond Dantes. Din clipa aceea dispărut pentru el și cerul senin, dispărură și bărcile grațioase, pieri și lumina învăpăiată. Cerul se acoperi cu pânze funerare, iar ivirea gigantului negru numit Castelul Dif îl făcu să tresară ca și cum i s-ar fi ivit pe neașteptate fantoma unui dușman de moarte. Ajunsera acolo. Monte Cristo se trase instinctiv până la marginea bărcii. Degeaba îi spuse luntrașul cu o voce cât se poate mai mieroasă. Tragem -mi la mal, domnule.